Я кинувся в кімнату до свого рюкзачка, де насподі ховав окуляри, і побачив, що справді там уже лежать дві пари, кожна з одним скельцем, а друге заклеєне. Начепили ми з Ромкою одночасно чарівні окуляри і знову роти від подиву пороззявляли. Біля балкона, просто в повітрі, ми побачили усміхненого хлопчика у сороці-вишиванці, у смушевій шапці на бакир, у червоних шароварах, червоних чоботях і який сидів верхи на дивному, напівпрозорому блакитному конику, з яскравою жовтою гривою і жовтим хвостом. У руках хлопчик тримав срібний пернач, коротку палицю з перистим набалдашником. Я знав, що це таке, бо читав багато книжок про запорожців. Хто ж ти такий? спитав я. «Я? Козачок Гулька, з роду Мамаїв. Козаків-характерників, тобто чарівників. Ви ж про козака Мамая, мабуть, читали? А як же, вигукнув Ромка, у нас дома навіть картина є. Козак Мамай з бандурою, а поряд кінь стоїть. Цьому національному герою українського фольклору пам'ятник на Майдані Незалежності поставили, докинув я. «А, а як ти у повітрі тримайся?» І не падаєш, спитав Ромка. Ну, бо я сиджу на чарівному конику-понику-літайку. Він сам з небесної блакиті, а хвіст і грива сонячних промінців. Ми з ним невидимі для людей. Ви нас бачите тільки завдяки чарівним окулярам. А чого в тебе таке дивне ім'я? Бо по Україні я гуляю, скривджених дітей я захищаю, хуліганам гулі набиваю. Ну, ну це ми бачили, усміхнувся Ромка. А, а давно ти по Україні гуляєш, спитав я. Тринадцятий рік, відтоді як Україна стала незалежною. А скільки ж тобі років, недовірливо спитав Ромка. Чотириста дванадцять, усміхнувся козачок Гулька. Що? вражено перезирнулися ми з Ромкою. Ну та сказав же, чотириста дванадцять. Я ж за часів козаччини народився. А чого ж ти досі не виріс і не став дорослим? спитав я. А навмисне я своїм батькам сказав Люба, мамо, любий тато, я не хочу виростати, хочу залишитися хлопчиком і захищати скривджених дітей. Бо ті дорослі так заклопотані своїми дорослими справами боротьбою за владу, що до дитячих справ. У них руки не доходять. І батьки мені дозволили і дарували дитяче безсмертя, ще й срібний пернач гулінабивач дали. А де ж ти був оті 400 років до незалежності, спитав я. У синьому по той бічці, де живуть усі чаклуни й чарівники. Ви всі живете у посі бічці, у звичайному реальному світі. А є ще світ казковий, нереальний, де живуть чаклуни і чарівники, синє потойбічче, як я вже сказав, і козаки-характерники, тобто чарівники, там живуть. А, «А що ж ти робив у потойбіччі цілих 400 років? Невже просто собі жив і нічого не робив?» – спитав Ромка. «Ну як це нічого не робив? Воював весь час з різними злими силами, які кривдять казкових дітей. Казкових дітей – оно скільки?» Від Івасика-Телесика до хлопчика-мізинчика. І злих сил, м тьмать м тьма -тьмуща. Хочете на них подивитися?» «Цікаво було б, звичайно», – сказав я. «Але для цього, мабуть, у потойбіччя мандрувати треба», – сказав Ромка. «Ну, а вже ж», – підтвердив козачок Гулька. «А як?» – спитав я. «Дуже просто. Сядете на мого літайка, один попереду мене, другий позад мене». «Полетимо!» «Ха! Так він же такий маленький!» – вигукнув Ромка. «Нічого, нічого!» – сказав козачок Гулька. «Зате дужий, бо чарівний!»